36 Тіла були скрізь. Їх укривав шар пилюки і бруду, а комбінезони роз'їли токсини, що літали в повітрі. Жул'єта дедалі частіше спотикалася об мертвих, трохи далі тіла лежали суцільним шаром, мов нагромаджена каміння. На декому ще були комбінезони, схожі на її власний, але більшість перетворилася на лахміття. Коли вітер об'ював тіла, клапті майорили в повітрі, тріподіли, ніби водорості з рибних ферм на глибині, Невзмозі пройти між них, Джуліета почала переступати через людські рештки, прямуючи до вежі з камерами. Тіл були сотні, а може й тисячі. Вона зрозуміла, що це люди не з її бункера. Попри очевидність висновку, він її приголомшив. Інші люди. Ці мертві тіла підтвердили страшний здогад У Увесь цей час так близько від них жили інші люди, а вони цього не знали. Жінка, мовби би, перетнула незаселену пустку і перейшла з одного всесвіту в інший – Можливо, перша, хто зміг це зробити, і ось опинилася на цвинтарі чужих людей. Як і вона сама, ці люди жили і померли у світі такому подібному до її власного. Вона прокладала собі шлях поміж трупів, схожих на уламки крихкої породи. Вони, мов би, зливалися одне з одним. Подекуди тіла були звалені в купу, і у Джуліті складно було обирати шлях. Трохи ближче до пандуза, що вів донизу до цього іншого бункера, їй довелося наступити на кілька трупів, щоб пройти далі. Складалося враження, що люди намагалися втекти і натикалися один на одного, створюючи свої маленькі пагорби у божевільній спробі добігти до чогось справжнього. Але, наблизившись до пандуса, що вів донизу, Джульєта побачила тіла, які налягали на крицеві двері шлюзу, і зрозуміла, що вони прагнули потрапити назад, усередину бункера. Над нею нависала власна неминуча смерть. Холодне усвідомлення, нове відчуття, що пробігало шкірою, наповнило всі пори. Скоро Джулієта приєднається до цих тіл, але чомусь вона не боялася. Залишила страх по той бік пагорба і тепер блукала в нових землях, бачила щось нове, жахливий дар, за який мала бути вдячна. Допитливість гнала її вперед, а, можливо, до цього спонукав вигляд застиглої юрби, яка знайшла вічний спокій, зупинена в останньому переванні в спільному зусиллі тіл, що налягали одне на одне, силкуючись, дістатися до дверей. Джулієта пробиралася далі. Часом доводилася ступати по трупах. Вона переступала по ній висухлі тіла, відкидала ногою кістки і пошарпані вітром рештки, придираючись до причинених дверей. Між їхніми залізними зубами завмерла постать, одна рука в шлюзі, друга ззовні. Застигли крик на сірому висушеному обличчі, порожні очниці звернені до Джульєти. Вона і сама була однією з таких, подібною до цих чужинців. Вже мертвою, або принаймні майже мертвою. Проте вони вже застигли, а Джульєта й далі просувалася вперед, прокладала шлях. Витягла тіло з отвору, важко дихаючи в шолом, так що запітнів непотрібний екран. Джульєта майже вивільнила тіло з щілини, коли воно розірвалося навпіл і розсипалось. Плоть, перетворена на пил, осіла її під ноги. Джульєта пропхнула всередину одну руку, спробувала протиснутися боком. Пролізло плече, далі нога, але шолом застряг. Вона повернула голову і сіпнула ще раз, але шолом міцно засів у дверях. На мить Джульєта відчула сум'яття. Мовби сталеві щелепи схопили її за голову, стиснули шолом, і вона мусила телипатися в лищатах. Жінка випростала руку, намагаючись схопитися за двері і просунутись далі, але тепер застряг і тулуб. Одна нога всередині, друга зовні, і не було нічого, аби і підтягтися, нічого такого, від чого могла відштовхнутися і продертися далі. Застрягла в пастці, відчай душно та марно розмахуючи рукою всередині шлюзу, швидко дихаючи, витрачаючи рештки кисню. Спробувала пропхати другу руку. Не могла повернути тулуб, але на силу зігнула лікоть і ковзнула долонюю в тислу шпарину між власним животом і дверима. Зігнувши пальці, вхопилася за край дверей і почала підтягуватись. Не було важеля, який допоміг би їй. Сподівалася лише на власні пальці, що намертво вчепилися в двері і раптом відчула, що не хоче помирати. Принаймні не тут. Стиснула пальці щосили, чіпляючись за край сталевої щелепи, аж кісточки заніміли від натуги. Медляючи головою в шоломі, намагаючись вдарити лобом клятий екран, Джульєта виверталась, шарпалась і сіпалась, поки раптом не вискочила з лищат. Вона зашпортилася, пробираючись далі в шлюз, висмикнула другу ногу з-за дверей і, розмахуючи руками, щоб відновити рівновагу, здійняла хмарку чорного попилу це були рештки тих, хто загинув від очищувального полум'я шлюзу. Джуліета побачила, що опинилася в обпаленій кімнаті, моторошно схожій на ту, яку нещодавно залишила. У її виснаженому і збудженому мозку виникали страхітливі видіння. Можливо, вона вже померла, і тут її оточують привиди, що чекали на неї. Може, її спалили живцем у шлюзі власного бункера, а це її посмертні сни, її втеча від болю, і тепер вона сама стала привидом. Та житиме тут вічно. Джуліета попленталася до внутрішніх дверей, побрила по коліна в чийомусь попелі і притиснулася чолом до віконця з грубого скла. Зазирнула в нього, очікуючи побачити Пітера Білінгза за робочим столом. Чи, може, Холстона заблукала його в коридорах привида, який шукає свою примарну дружину. Але це був не той самий шлюз. Джуліета спробувала заспокоїтись. Вона подумала, скільки кисню ще залишилося в комбінезоні, чи, схоже, вдихання власних випарів на вдихання викидних газів розпеченого мотора, що отрує мозок. Двері були міцно замкнені. Це реальність. Тисячі померли, але вона жива. Ще жива. Джульєта спробувала покрутити велике колесо, що замикало двері, але воно або прикипіло від вогню, або було зафіксовано зсередини. Джуліета загупила в скло, сподіваючись, що її почує шериф бункера чи, може, працівник кав'ярні. Усередині було темно, але думка, що хтось має почути, не полишала її. Люди жили всередині бункерів. Лежати купами навколо них не було нормою. Ніхто не відповідав. Не зблиснув жоден промінчик світла. Джульєта налягла на велике колосо, пригадуючи інструктаж Марнза про всі ці механізми і принципи їхньої роботи, але ті лекції були так давно, і вона тоді не надала їм особливого значення. Втім, дещо все-таки пам'ятала. Хіба після подачі аргону і вогню внутрішні двері не мали відімкнутись Автоматично. Щоб шлюз можна було відчинити. Здавалося, щось таке Марн говорив. Він ще пожартував, мовляв, однаково ніхто не може повернутися всередину після того, як вогонь зробить свою справу. Пригадувала вона це чи вигадувала? Це марення, що виникає в мозку через кисневе голодування. Хоч би там як, та колесо на дверях неможливо було зрушити. Жуліета налягала на нього всім тілом, але воно не рухалось. Вона відступила. Лава, прикріплена до стіни, на якій одягали перед смертю прибиральників, привабила її. Жуліета втомилася від ходіння і від боротьби за можливість уйти всередину, але навіщо їй взагалі туди заходити? Вона нерішуче покрутилася на місці. Що вона робить? Їй потрібне повітря. Чому вона вирішила, що в бункері воно буде? Жуліета озирнулася на розкидані кістки незлічених тіл. Скільки тут морців? Кістки перемішалися, тому важко було зрозуміти, тоді вона подумала про черепи. Можна полічити черепи. Струснула головою, відганяючи ці несенітниці. Вочевидь, вже втрачала здатність мислити тверезо. Колосу на дверях це застрягла гайка, промовив хтось далеке у її підсвідомості. Це заржавілий гвинт. А хіба вона не заслужила ще за часів свого тінювання особливої репутації майстра з розкручування таких гвинтів. Джуліета сказала собі, що це можна зробити. Мазут, жар, важель. Ось ключик до шматочків металу, які не хотіли піддаватися. Нічого з цього вона не мала, але все одно зернулася. Протиснутися назад крізь зовнішні двері було неможливо. Вона знала, що вдруге в неї не вийде. Вже не мала стільки сили. Тож лишався шлюз. Лава була прикручена до стіни і висіла на двох ланцюгах. Джульєта пошарпала за ланцюги, але знала, що їх не дістане, та й нічим би вони не допомогли. У кутку по стіні бігла звивиста труба, що вела до вентиляційних шахт. «Мабуть, звідси накачувався аргон», – подумала Джульєта. Вона обіручо вхопила трубу, вперлася ногами в стіну і почала сіпати. У місці стику з шахтою щось зрушилося. Токсини в повітрі роз'їли і послабили стик. Джуліета посміхнулася, стиснула зуби і люто шарпнула. Труба відломилась і зігнулася біля нижнього кінця. Джуліета відчула раптовий напад ентузіазму, мов той дикий пацюк, що натрапив на великий шматок сала. Вона схопила вільний кінець труби і почала розхитувати його, згинаючи та розгинаючи другий кінець. Метал можна було зламати навіть за незначних зусиль, якщо робити це досить довго. Джуліету чудово знала, як розігрівається заіржавіла стальне місце згину, поки нарешті не зламається. Між брів збиралися краплі поту, виблискуючи у тьмяному світлі, яке пропускав шолом. Під стікав носом, затуманював екран, але вона шарпала і штовхала вперед і назад, чимраз раз відчайдушніше. Труба смикнулася, зіскочила з її зненацька. Почувся лише тихий брязкіт, і довгий порожнистий шматок металу опинився в її руках. Один кінець був зім'ятий і покручений, а другий цілий і круглий. Джуліята повернулася до дверей цього разу з інструментом. Прострумила трубу в колесо, слідкуючи, щоб протилежний кінець нічого у стіні. Обхопивши трубу обома руками в рукавицях, вона підтягнулась і налягла на неї всім тілом, перехиляючись і торкаючись шоломом до дверей. Почала всією вагою давити на імпровізований важель, знаючи, що вивільняє гвинти не статична сила, а різкі рухи. Жінка якмога ближче посувалася до кінця труби, спостерігаючи, як та легко гнеться, побоюючись, що вона переломиться навпіл ще до того, як піддадуться двері. Повиснувши на кінці труби для максимальної сили важеля, вона налягла на неї всім тілом, але труба дзенькнула, нібила маючись, і Джульєта вилаялась. Комбінезон не до кінця заглушив різкий брязк металу, жінка впала на підлогу, боляче вдарилася ліктем. Щось впиналося Джулієті в ребра. Жінка намагалася відновити дихання. Під скрапував на екран шолома, затуманюючи прозір. Вона підвелася і побачила, що труба ціла. Подумала, що, може, залізяка вислизнула з колеса, але вона й далі стирчала між спицями великого стерна. Не вірячи своїм очам, схвильовано дихаючи, Джуліета витягла трубу з другого боку. Вона обхопила руками спиці і налягла. І колесо зрушилося.